Ці слова відібрали у Софії останні сили. Вона сіла на стілець посеред кухні, немічно підперла голову руками і почала якось по-дитячому проситися. «Вітусь, а можна я нікуди не піду? Я не можу. Я не хочу. Мені треба...» Вікторія обняла подругу за плечі. Софійко, сестричко, поїдьмо. Побудеш трохи між людьми у лісі, побачиш, як там гарно. Скупаємось, літо ж закінчується. Згода? Де твій одяг? Вона почала не шпорити у шафі, але полиці були майже порожні. Всі речі лежали у валізі, з якою Софія переїхала на нову квартиру. За кілька хвилин Вікторія зробила у хаті маленьку революцію. Сукні чемно повисли на вішаках. Одну з них, у веселі квіточки, вона заходилася прасувати. Знайшла у валізі модний блакитний купальник, якого Софія іще жодного разу не одягала. «Одягни!» Софія підкорилася. Вітусь, а можна я візьму гітару? Вхопилася вона за останню соломинку. А ти що, грати навчилася? Бери, звичайно. За півгодини подруги вже вмощувались у вишневу ладу, за кермом якої сидів чоловік із майже сивим, незважаючи на свої несолідні ще роки, волоссям. Це Віталій Олексійович офіційно відрекомендувала його Вікторія і таємниче додала – майор. Софія обняла гітару і сховалася у куточку, дивуючись, як мало місця вона тепер займає. Сукня, яка іще минулої відпустки, сиділа на ній, мов улита, та ліпалася, наче знята із старшої сестри. Машина, керована вправним водієм, спритно бігла спочатку асфальтом, а тоді лісовою дорогою. І от поміж деревами засріблилося плесо невеличкого, лісового, дуже чистого і дуже холодного навіть у найбільшу спеку озерця. Вікторія на правах господині постелила на траві ковдри, скатертину і заходилася готувати імпровізований лісовий обід. «Софія, ти що в гості приїхала? Допомагай!» – марно намагалася вона розворушити подругу. Чоловіки пішли збирати хмиз. Це видалося Софії цікавим, і вона подалася з ними. Найулюбленішим її заняттям у ліці було розкладати вогнище. Це вона вміла ще зі студентських часів і робила вправно. Викласти з тонкого хмизу пірамідку, покласти всередину сухої трави і одним сірником підпалити споруду, викликавши захоплення і схвалення присутніх. Було справжнім задоволенням для вогнепоклонниці Софії. Вогнище палало, поїдаючи спершу тонкі, а відтак грубші-грубші гілочки, а тоді вже й геть товсте паліччя. Немов заворожена, закохана у огонь Софія не могла дасти очей від тайни його з'яви. Не відзвідки у її руках узялася гітара, вона стихо наспівувала і перебирала струни, супроводжуючи поглядом іскри, що злітали вгору до свого старшого брата Сонця. Вікторія готувала канапки, а відтак разом із чоловіками настромлювала м'ясо на шампури, готуючи шашлик. Вони втрьох скоса поглядали на Софію, що сиділа сама в собі і була десь не тут, а поруч із тими іскрами. Напевно, Віталій Олексійович був інформований про причини дещо дивної поведінки Вітиної подруги.